повернулися до обговорення майбутньої виставки, забувши про дивну Джоан Харт, ніби її не було. Однак, незважаючи на те, що і Уоррен і Анна запідозрили у безумстві, вона ще ніколи не діяла так чітко і цілеспрямовано. Переслідувана демонами, як їй здавалося, сама кинулася слідом одного з них, Джоан точно знала, що їй робити. Вискочивши з музею, вона попрямувала до бюро прокату автомобілів над дверима якого красувалося гасло «Ми щосили намагаємося». Арендувавши машину, Джоан відразу помчала на півміч Чикаго. Через деякий час вона вже гальмувала біля військової академії, де навчалися Дем'ян та Марк. І йшла тренувальна футбольна гра. Якби гравці на футбольному полі були дещо старшими, несподівана поява Джоан могла б стати причиною загального сум'яття. Вона, безумовно, була найкрасивішою з усіх жінок, які побували тут останнім часом. А напруга, що відбилася на чудовому обличчі, додавала їй ще більше привабливості. Однак сьогодні тут не було нікого, хто міг би помітити Джоан. Єдиними глядачами на футбольному полі були кілька батьків, які підбадьорювали своїх дорогих чад. Розташувавшись окремими грубками, вони повністю зосередилися на грі. Помітити Джоан міг би, звичайно, неф. Але він з такою напругою стежив за перебігом гри – Ніби хлопці боролися за суперкубок. Поруч із Джоан Хар стояв хлопчина, який, судячи з форми, був курсантом. Професійним поглядом Джоан моментально оцінила ситуацію. Хлопчисько був якийсь кволий, прищавий, на ніс йому сповзали окуляри з товстими лінзами. Вся його увага була поглинута футбольним полем. Було цілком очевидно, що один із гравців його кумир – в іншій ситуації Джоан Харті з задоволенням побилася б в заклад, щоб вгадати, хто ж цей кумир. Але зараз їй хотілося лише одного – знати, чи грає Торн і який із хлопчиків Дем'ян. Під важкими шоломами було неможливо розглянути обличчя хлопчиків. Джоан вже зібралася спитати прищавого хлопця, але у цей час не поголосив перерву у грі. Джоан не почула слів сержанта. Вона легенько поплескала підлітка по плечу, і, перервавши його заціпаніння, голосно запитала. «Дем'ян Торн грає?» Один із гравців несподівано повернувся і вп'явся очима в спину Джоан Харт. Жінка всім тілом відчула цей пронизливий погляд і різко обернулася. Їй здалося, що вона вже бачила ці злісні жовті котячі очі. Раптом гравець кинув свій шолом, і Джоан із жахом відсахнулася. Він мав таке ж різко окреслене обличчя, що й на картині Вейкрі «Он Дем'єн Торн», – вказав хисткий курсант, але Джоан і сама вже знала це. Джоан повернулася і, ледве пересуваючи ноги, поплилася геть з ігрового поля, щасили намагаючись виглядати природно. Але не встигнувши пройти й десятка кроків, вона відчула раптом такий жах, що побігла, дедалі швидше несли її ноги. Так, не розбираючи дороги, вона нарешті долетіла до автомобіля. Її обдало спекотним потом, під лопатками саме в тому місці, куди дивилися моторошні жовті очі дем'яна Торна. Там горіло. Плюхнувшись на сидіння автомобіля, Джан почула різкий крик Нефа: Торне, що дивишся, як баран на нові ворота? Лопатки перестали горіти. Джаанна силу відкопала у своїй сумці ключі запалювання. Тицьнула ними в замок, не заводиться, і ще раз, знову не вийшло. Зрештою двигунь запрацював. Зашурхотіли по гравію шини, і машина покотилася геть від Девітсонівської академії. Джоан прямувала на північ. За ідеєю, їй треба було б розвернутися і їхати прямо в Чикаго, але вона розуміла, що там їй нема на кого розраховувати. До кого звернутися за сприянням? Чиєю допомогою Джоан могла заручитися у боротьбі проти потужної, хитрої та все проникної сили. Вона чисто механічно продовжувала крутити кермо, повністю пішовши в себе. Далі, подалі від цієї страшної академії. Через деякий час Джоан зрозуміла, що заблукала. Зосередившись, вона озирнулася і вирішила, що заїхала далеко в вглиб штату. Навколо розкинулися колишні фермерські угіддя – Місцевість була пласка, і Джоан тут же згадалися крихітні обладки, які видавалися у церкві в неділю. Горизонт цягав нескінченності. На 360 градусів навколо Джоан лежала замерзла похмура рівнина. Руга, якою котив автомобіль, схоже, була єдиною. Вона розсікала місцевість, і Джоан подумала, як кенджал Бугенгагена. Несподівано налетів ураганний вітер, декілька дерев надломилися – Жінку знову пронизало почуття страху. Вона спробувала збагнути, як їй повернутися в Чикаго, або хоча б знайти якийсь притулок на ніч. У цей момент двигун в автомобілі забарахлив і через якийсь час затих. Так само раптово затих і вітер. Якийсь час автомобіль щекотився за інерцією, потім застигнув посеред дороги. Запанувала абсолютна тиша. Навколо не було жодної живої душі. Джан іще раз натиснула на педаль газу, посмикала ключ запалення. Ні звуку у відповідь. Вона подивилася на бензиновий індикатор. Бак був наполовину наповнений. Виходить, причина не в цьому. Раптом вона згадала, як загинули Бугенгаген та Майкл Морган. І відчула озноб. Але Джан не змирилася. Крайні збудження охопило її. Шалено билося серце. Кров стукала у скронях. Джан із несамовитою поспішністю прокручувала в мозку всі можливості гарячково шукала вихід, розуміючи, що перебуває перед смертельною небезпекою. Судомно зітхаючи, вона почала бурмотіти якісь слова. «Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє!» Молитва обірвалася. Джан глянула на дорогу. «Жодних ознак життя!» І раптом вона помітила придорожній знак, хоча могла б присягнутися, що ще мить тому його тут не було. Старий обшарпаний, він виглядав так, ніби стерчав тут із часів мене стрелів. Напис на ньому говорив «Містечко Ненсі. Смачно і за помірною ціною». І потім більша інформація. Три милі. Якби Джоган трохи краще знала цю місцевість, вона б зрозуміла, що безплідність цього району частково виключає якесь містечко Ненсі, але вона вважала за краще повірити в те, що десь поблизу знаходиться затишний ресторанчик, де люди можуть спокійно поїсти, побалакати і досхочу повеселитися. Їй нестерпно захотілося до людей. Джон відчинила дверцята й вибралася з автомобіля. Сильно похолоднішало. Вона нахилилася, щоб витягнути своє пальто і раптом почула уривчасті звуки, потім з даху автомобіля долинуло дивне дряпання. Джоан різко випросталась і завмерла з жахом. На даху, не більше, ніж за два дюйми від її обличчя, сидів насупившись величезний чорний ворон. Він з ненавистю дивився на жінку. Джоан заверіщала і, спіткнувшись, ледве втрималася на ногах. Ворон пильно стежив за нею. Таким же пронизливим був і погляд Дем'єна там, в академії. Жінка замахнулася на ворона своїм пальтом. Але величезний птах навіть не ворухнувся. Джоан зачинила дверцята і почала натягувати пальто, не відриваючи погляду від ворона. Ворон сидів нерухомо, здавалося, він був упевнений, що одним помахом крил здожене жінку. Джоан заткувала все далі й далі у бік містечка Ненсі. Ось уже від ворона їй відокремлювали добрих сорок ярдів. Вона опустила голову і, щепивши руки, пробурмотіла ще один уривок із молитви. Як заклинання звучали слова Ісуса Христа з Євангелія від Луки. «Даю вам, владу, наступати на змій і скорпіонів, і всю силу ворожості, і ніщо не зашкодить вам». Потім Джанле чутно прошепотіла «Слава тобі, Господи!» і глянула вгору – ворон відлетів. Джоан скрикнула з радості. «Значить, те, у що вона вірила, правда. Ісус мав силу. Він зміг вигнати зло». Але несподівано ворон атакував Джоан ззаду. З огидним карканням вчепився їй волосся, глибоко встромивши свої пазурі. Джоан не самовито закричала. Вона молотила по птаху руками і намагалася відірвати його від своєї голови. Але ворон у кров склював її руки». Виблискуючи очима, в яких все яскравіше і яскравіше розгорялося пекельне полум'я, ворон вчепився своїм жовтим дзьобом у залите сльозами обличчя Джоан і терзав його доти, доки обличчя не перетворилося на страшне криваве місиво. Зібравши залишки сил, Джоан зі стогоном підняла голову, звернувшись до неба, але вона не могла більше його бачити. На місці очей зяли порожні очниці». Жінка благала позбавити її страшного нелюдського болю. Раптом ворон, розправивши крила, злетів високо в небо. Клапи волосся і шкіри Джоан все ще звисали з його кіхтів. Ледва жива Джоан спіткнулася і зісковзнула з дороги в наповнену брудом яму. Сили лишили її, і вона затихла. Раптом звідкись почувся звук, схожий на шум двигуна. Низ річкою рухалася вантажівка. Вона швидко наближалася. Джоан підвела голову. Чи це можливо? Вона на піднялася на ноги і спробувала вибратися на дорогу. Зачезна 18-колісна вантажівка була зовсім близько. Джоан крикнула з останніх сил, влагаючи про допомогу. Людський слух улаштований дуже своєрідно. Якщо звук різко обрушується на вас, практично неможливо визначити, звідки він доноситься – спереду чи ззаду. Джоан Харт не мала більше очей. Коли вантажівка раптово виринула з повороту, водій встиг помітити моторошну забруднену кров'ю та брудом жінку. Вона стояла посеред дороги, обернувшись обличчям у протилежний від вантажівки бік. Водій не встиг загальмувати. Вантажівка врізалася в Джоан Харт, піднявши її в повітря. Жінка померла раніше, ніж її тіло впало на асфальт. Вантажівка, проскриготавши гальмами, зупинилася за сотню ярдів від тіла. Тишу, що настала, порушували лише глухий гуркіт двигуна і пронизливе каркання ворона. Коло за колом він піднімався все вище доти, доки не розтанув у долині, в темному синьому небі. Девід Зельцер, Жозеф Ховард, Омен, Дем'єн. Розділ четвертий що на всій території Сполучених Штатів знайдеться інший такий куточок, подібний до краю озер у штаті Вісконсіан. Багато знавців при цьому небезпідставно вважають, що перлиною цього краю є озеро Женева. Розташоване воно надиво вдало і досить близько до Чикаго, щоб стати для його багатих жителів центром зимових розваг. І той же час на певній відстані, яка відлякувала б у святкові та вихідні – основну масу населення цього міста. Зимовий будинок Торнів, або, як його ще називали, куточок біля озера, було збудовано з дерева. Будинок був зовні стилізований під мисливську хату. Але всередині були такі зручності, які були покишені лише дуже багатим людям. До прикладу, внутрішня телевізійна система стеження. Як і чимало багатих людей – Річард Торн мав усі підстави остерігатися крадіжки дітей. На додачу до всього, поряд із будинком було обладнано вертолітний майданчик. Куточок біля озера був також однією з найскладніших приватних телефонних систем, що існували в США. Звичайно, Торн запросто міг відмовитись від усіх дзвінків за винятком телефонного виклику від президента чи держсекретаря. Але як людина при владі, він вважав за краще залишатися в межах досяжності. На цей раз у будинку на озері Женева зібралася незмінна компанія. Самі Торни – їхні друзі та ділові знайомі. Треба відсвяткувати 13-річчя хлопчиків. Торнам подобалося влаштовувати вечірки. Особливо вони любили відзначати сімейні урочистості. Хоча справжній день народження Дем'яна був 6 червня – Відколи він увійшов до сім'ї свого дядька, дні народження хлопчиків святкували в той самий день. Багато знайомих турнів вирішили, що подібне поєднання двох свят задумане просто заради зручності. І лише Річард пам'ятав, що божевільний вчинок його брата Роберта, якимось чином пов'язаний із ним народження Дем'єна. Напередодні урочистостей увечері Марк і Дем'єн влаштувалися у вітальні. Вони гралися. Зазвичай, Дем'єн завжди вигравав. Але на цей раз Марку схоже щастило. Марк цілком спокійно ставився до своїх програшів, якщо у битві брав участь лише Дем'єн. Однак варто було комусь з інших однолітків вирвати перемогу у нього чи в Дем'єна, Марк моментально заводився. Коли ж справа стосувалася лише братів, програш не мав для Марка жодного значення. Можливо, це пояснювалося тим, що Марк завжди підсвідомо пам'ятав про трагічне минуле брата. Він завжди був неймовірно делікатний, навіть у дитинстві. Тепер же, по-своєму дбаючи про Дем'єна, Марк самовіддано віддавав братові все найкраще. Хлопчики розташовувалися перед палаючим цегляним каміном величезних розмірів і кидали гральний кубик. Тишу в залі порушували лише потріскування полін та стукіт фішок на гральному столі, Високо над каміном висіло опудало оленячої голови. Річард застрелив оленя якраз того року, коли було збудовано цей будинок. Ще була жива його перша дружина Мері, і тепер, навіть швидкоплинний погляд на опудало, викликав у Річардові смуток. Мері, яка ненавиділа будь-яке вбивство, охопило тієї ночі страшне сум'яття, побачивши тушу вбитого оленя, яку Річард тягнув від струмка в ленд ровер. Вбивство тварини і твердий намір Річарда «Мати опудало голови оленя над каміном» призвело до їхньої єдиної серйозної сварки. Мері була настільки не в собі, що порушила неписане правило – обмежуватись предметом суперечки. Вона пішла далі і пригадала чоловікові, чи не всі його гріхи. Увесь тиждень потім Річард побоювався, якби Мері не пішла від нього, але через свою впертість так і не зміг переступити. Він таки змайстрував те опудало і вчепив його над каміном. Коли Анна, вперше помітивши голову Оленя, спитала про неї чоловіка, Річард обмежився розповіддю про полювання, де застрелили цього самця. Про сварку зі своєю першою дружиною Річард ніколи не наважився б заговорити з Анною. Хоча часом сам собі дивувався, адже його друга дружина за всієї її жіночності – відчувала майже чоловічу пристрасть до будь-якого кривавого виду спорту. Цілком очевидно, що Анна розділила б захоплення Річарда, зайнявши позицію чоловіка у тому давньому інциденті, що його так сильно турбує. Хлопчики так захопилися грою, що не помітили, як Анна увійшла до вітальні. Якийсь час вона мовчки спостерігала за ними. Які вони чудові, подумалося їй. Нарешті вона порушила мовчанку. Ага, ви двоє. Вже пізно. Завтра такий день. Марк, якому вперше за цей вечір прийшло везіння, підняв очі та попросив. Мам, ми майже закінчили. Ще кілька хвилин. Добре? Ну, будь ласка. Він звернувся до брата за підтримкою. Примружившись, Дем'ян заперечив. Ходімо, Марку. Якщо мама каже, що настав час спати, значить так воно і є. Анна посміхнулася. Посміхнувся і Марк. «У мене ідея!» – почав він. «Чому б нам на ніч не залишити дошку тут? Просто так, не забираючи!» Усі засміялися. Поцілувавши хлопчиків, Анна вимкнула світло і пішла. А брати вирушили на гору дерев'яними сходами у своїй спальні. «Дем'єн!» – заговорив Марк. «Я хотів у тебе дещо спитати». «Це дуже важливо!» – акцентуючи в голосі важку втому, – сказав Дем'єн. У цей момент він точно спародіював занудливого і буркотливого бізнесмена. Марк засміявся. Звісно, ні. Гаразд, давай, милостиво дозволив Дем'єн. Що за ваші справи з Нефом? Чого завгодно, чекав Дем'єн, але тільки не цього питання. Він уважно глянув на брата і холодно спитав. Що ти маєш на увазі? Ну, простяг Марк, зупинившись на горі біля сходів. Мені здається, він увесь час за тобою спостерігає. Це якось дивно. Так, мабуть, погодився Дем'єн. Він пройшов темним коридором до своєї кімнати і прочинив двері. Потім обернувся до Марка, який спостерігав за ним. Не в сержант, а сержанти усі дивні. Ти що, не знаєш? Він драматично вклонився і раптом усміхнувся, даючи зрозуміти, що жартує. Потім театрально промовив. «На добраніч» і зник у своїй спальні. Гості прибули наступного дня увечері. Тут були і Бухар, і пасаріани за Ахартоном, і доктор Ворен. Навіть із академії кілька хлопців примудрилися дістатися сюди на урочистість. Посеред просторої та яскраво освітленої їдальні оточенні друзів та гостей стояли Марк та Дем'єн. Вони затиснули очі долонями. Приглушили світло, до їдальні долинали вишукані аромати – з буфетної зали, де було накрито довгий вузький стіл. Цей стіл 16-го століття довго належав ордену фламандських ченців. Якось під час візиту до монастиря Святого Симона Річард Торн звернув увагу на антикварний стіл. І мимохідь помітив своєму близькому другу з родини Херстів, що цей старовинний предмет йому дуже сподобався. Через кілька тижнів стіл був доставлений до Чикаго разом із запискою такого змісту – Якось пригостиш мене за цим столом. Спочатку Річард перебував у деякому збентеженні від такої щедрості друга, але подарунок прийняв і через деякий час переправив його в Лейксайд. Тепер же, стоячи посеред зали, стіл витримував чималий тягар. Тут були копчена індичка і сільський окіст, і приголомшливий роздбів, і купа усіляких салатів. Словом це те, що так необхідно двом міцним юним хлопцям, щоб набратися сил і перетворитися на чоловіків. Бракувало тільки десерту, і його ось-ось мали подати. А чи можна вже подивитися? промовив Марк, все ще затискаючи долонями очі. Поки що ні, ласкаво відповіла Анна. В сусідньої кімнати долинули співаючі чоловічі голоси: "З днем народження, з днем народження". А тепер не вгавав Марк Знем народження Марку та Дем'єне, – заспівали чоловіки. Можна, – хвилюючись вигукнула Анна. І обидва хлопчики відразу відібрали руки від обличчя. Вони побачили торт таких розмірів, що ним одним можна було, мабуть, нагодувати усю Девідсонівську академію. Торт був триярусним, а його верхівка була схожа на озеро Женева, якщо на нього поглянути з вікна їдальні. У поверхні озера з цукрової вати каталися на ковзанах маленькі чоловічки в довгих пальтах і шарфах. Жінки в гарненьких капелюшках, чоловіки в циліндрах. Всі ті ковзанярі кінця минулого століття застигли на місці, освітлені наче ліхтарями навколо ковзанки 13-ма свічками. Творець цього торта зазвичай оформляв до різдва вітрини найфешенебельніших магазинів Чикаго – але тут його переконали застосувати своє мистецтво у новій області. І він створив щось, що безсумнівно стало найчудовішим і, можливо, найдорожчим тортом до дня народження з усіх, які будь-коли існували. Марк захоплено заплескав у долоні. Дем'ян посміхнувся. Пролунали оплески. «Фантастика!» – вигукнув Марк. «З днем народження, мої дорогі хлопчики!» Анна обійняла Марка і Дем'яна. І поцілувала їх. Марк не міг більше стримувати свою цікавість. Він вирвався з обіймів Анни і кинувся до торта, який саме поставили на стіл. Слідом за ним кинувся до столу й Дем'єн. До зали увійшов Бухер, який пропустив церемонію привітань. Його здолала болість на мігрень, і він намагався позбутися її, відлежавшись в одній із кімнат. Анна перша помітила Бухера і співчутливо посміхнулася. «Ну як, краще Полю!» Поцікавилася вона. Так, набагато краще, дякую, відповів бухар. Але зведене болем обличчя видавало його стан. Останні дні я був страшенно зайнятий, зізнався він і подивився в інший кут на Ахертона, що стояв поруч із хлопчиками. Марк захоплено розглядав маленькі фігурки на торті, а Дем'ян тим часом встиг засунути в цукровий лід палець і вимазався. «Мам, містере Бухаре, ідіть сюди, подивіться ж!» – крикнув Марк на силу, відриваючи погляд від цього витвору мистецтва. Анна посміхнулася і підійшла до Марка, а Бухар попрямував у бік Дем'єна, який стояв, притулившись плечем до стіни. Хлопчик помітив наближення Бухара, посміхнувся і чемно кивнув, сподіваючись, що той пройде повз нього. Дем'єна не влаштовувала перспектива займатися балаканиною з дорослими, Адже так близько був розкішний торт. «Як до вас ставляться в академії, Дем'яне? спитав Бухар. Дем'єн здригнувся. «Добре, містере Бухаре!» «А сержант Неф, як він?» – продовжував питати Бухар. Дем'єн зацікавився. «Ви його знаєте?» – здивувався хлопчик. Бухар засміявся і поклав руку на плече Дем'єну. «Я спитав про нього тільки тому, що спостерігаю за вами», – посміхаючись пояснив Бухар. Дем'ян не знав, що й відповісти. Він зніяко вів і знову дивився на торт. Від бухара, схоже, було важко позбутися. «Скажіть, будь ласка, Дем'яне», – знову почав той. «А чи знаєте ви, чим я займаюся в Торн Індастріс?» Дем'ян глянув на нього і заперечливо похитав головою. «Не зовсім, сер». Хлопчикові здавалося, що його очі досить промовисто висловлюють нудьгу, але делікатність не дозволяла різко обірвати розмову. Тим часом Бухер продовжував. «А вам слід знати про Торн Індастріс абсолютно все, адже зрештою компанія стане вашою». «І Марка», – поправив його Дем'ян. «Вашою я мав на увазі вас обох», – уточнив Бухер. «Цей хлопчик не дурень», – подумалося йому. «Так тут а дипломатії навчено чудово. А чому б вам не зайти якось на завод, подивитися на все на власні очі?» Пропозиція здалася Дем'яну привабливою, а можна я прийду з друзями? запитав він, і тут же уявив, як вони під виглядом екскурсії на цілий день позбудуться від занять в академії. Звичайно, звичайно, відразу погодився бухер, роблячи при цьому широкий жест політика, який щойно вдало завершив справу надзвичайної важливості. У цей час Річард Торн постукав срібною ложечкою по кришталевому келиху. Цей звук змусив усіх разом замовкнути. Гості розсілися за столом, і Річард підняв келих. Саме в такі моменти хочеться підняти келих за нашу удачу та подякувати долі за все, що ми маємо. Тому що ми дійсно маємо багато. Тор особлива родина. І дуже важливо, що ми використовуємо своє привілейоване становище, як на мене, правильно і мудро. Мені на хвилину не повинні забувати – так було завжди. Але все це може обірватися, якщо ми не будемо багато і наполегливо працювати, щоб бути гідними того, що нам залишено. Це все, що я хотів сказати. Марку, ти, звичайно, будеш радий почути, що я не збираюся тут виступати з промовою. Але ж ти якраз щойно з нею виступив, тату, заперечив Марк і всі розсміялися. Річард жестом закликав гостей до мовчання. Хоча мені справді треба сказати ще дещо. За столом пролунали дружні та навмисні стогони. «Допоможіть!» – театрально вигукнув Річард. «Я почуваюся, як переможець адмірал Нельсон». На цей раз усі покотилися зі сміху. Щасливі сльози виступили на очах Ахертона, а Чарльз Ворен посміхався, як чаширський кіт. Річард, як ні в чому не бувало, продовжував. «Я все-таки скажу, хоч би як ви намагалися мене зупинити». Він на мить замовк і для більшого ефекту затамував подих а потім, ковзнувши паркетом, закричав «Всі до вікна!». Дещо спантеличені гості кинулися за ним. Проте першим підскочив до батька Марк, який любив сюрпризи і сподівався на чергову забаву. «Будь ласка, вимкніть світло», – попросив Річард, коли вся компанія зібралася біля широкого вікна. Кімната поринула у темряву. Гроші творять чудеса. Зовні, в темному нічному небі як за помахом чарівної палички спалахнув фаєрверк. Це був один із найяскравіших і найбарвистіших фаєрверків, коли-небудь бачених присутніми. Зелені, блакитні, жовті та червоні райдужні бризки розсипалися по небу, перетворюючи ніч на неоновий день. Злітали ракети, залишаючи після себе хвости вогняних бризок. Шипаючи, вони вибухали десь у півтори сотні футів над озером – і раптом вся ця фагірія, якимось чином розпалася на величезні барвисті літери. З днем народження Марк і Дем'єн. Всі приголомшено заумерли і тут же почали шалено плескати в долоні, обійматися і цілуватися. Оце неможливо повірити тату, вигукнув Марк, кинувшись до батька, щоб обійняти його. Дем'єн усміхався. Він, мабуть, був так само схвильований, як і Марк але не вважав за потрібне висловлювати свої почуття подібним чином. Його емоції були глибоко заховані та завжди строго контролювались. Єдиною людиною, яка залишалася до всього цього піротехнічного видовища, абсолютно байдужою, був бухар. Він стояв за Дем'єном і намагався знову поговорити з ним. Схилившись над хлопчиком, він зашепотів йому на вухо. Тринадцятиліття юнака багато хто розцінює як початок статевої зрілості – чоловічий початок. Євреї, наприклад, називають його «бар -митсвах». В перекладі з євриту це означає «син заповіді» або «людина заповіді». Демген ніяк не міг зрозуміти, що має на увазі Бухар. Але хлопчикові нічого не лишалося, як продовжувати гру в вічливість. «Невже?» – спитав він, все ще не відриваючи погляду від фаєрверку. «Ти також будеш відзначений», – сказав Бухар. Дем'ян обернувся і глянув на нього. Очі їх зустрілися. Бухар м'яко заговорив, він майже заворожував своїм голосом. Вибач, мені доведеться процитувати з Біблії. У першому посланні до коринтян говориться, «Коли я був немовлям, то по-дитячому говорив, по-дитячому мислив, по-дитячому роздумував». Час прийде, і ти залишиш немовля і зіткнешся з тим, хто ти. А хто я? Бухар кивнув головою. Великий момент, Дем'яне, ти, мабуть, уже відчуваєш його. Дем'яна охопило хвилювання. Спочатку він вирішив, що Бухар домагається його прихильності, щоб якось потішити Річарда. Але саме Бухар щойно висловив словами те глибоке занепокоєння, яке відчував Дем'ян останні кілька місяців. Думаю, що так. Повільно промовив Дем'ян. Я відчуваю, не впевнений, але я відчуваю, щось відбувається зі мною, щось має відбутися. Передчуття долі чи не так, посміхнувся бухар. Воно у всіх у нас є і в твого батька, і в біла Ахертона, і в мене. Він зволікав, а потім якоюсь навмисною драматичністю в голосі промовив Я теж сирота, ти цього не знав. Дем'ян заперечливо похитав головою. Тому я міг би допомогти тобі подолати майбутні перешкоди. До речі, ти ж почав перечувати свою долю з минулого червня, чи не так, коли настав твій справжній день народження? Дем'ян був приголомшений, але не встиг відкрити рота, як їх покликав Ахартон. Агов, ви двоє, приєднуйтесь до нас!» Церемонія розрізання торта була у розпалі. «Дем'ян, іди ж сюди!» Нетерпляче гукнув брата Марк. Він уже готувався задувати свічки. «І не забудьте загадати бажання», – нагадала хлопчикам Анна. Дем'ян кинувся до Марка, відчуваючи полегшення від того, що позбувся нарешті бухера. Занадто обтяжливим здавалося хлопцеві спілкування з цією людиною. Марк і Дем'ян набрали в легені повітря і, швидко видихнувши його, задули всі 13 свічок, розставлених на торті. «Молодці хлопці», – вигукнула Анна. «Розрізайте тепер торт. А то ми всі страшенно зголодніли». «Так, поки ми не почали їсти», – зауважив Дем'єн, – «у мене тут є дещо для Марка». Він поліз у кишеню. «Ба, хитро протягнув Марк. Я дещо забув віддати тобі». Насилу зберігаючи подобу серйозності, він теж засунув руку в кишеню. Розмірами та обрисами подарунки хлопчиків були схожі один на одного – як дві краплі води. Навіть обгортковий папір був однаковим. Марк почав сміятися. «Якщо ти приготував для мене…» «Те саме, що я приготував для тебе», – перебив його Дем'ян. Вони глянули на Анну і вигукнули. «Мам!» Щасливо посміхаючись, Анна спостерігала за хлопцями, які нетерпляче розпаковували подарунки. Нарешті вони витягли набори гарних армійських ножиків. На блискучих лезах було виконане гравіювання. Пролунали схвальні вигуки. Я саме так і хотів. вигукнув Марк і легенько підштовхнув брата ліктем. Я теж, заявив Дем'ян. Хлопчики вирішили оновити свій скарб та розрізати святковий торт. Але перш ніж вони приступили до цього, Дем'ян своїм ножем несподівано зрізав з верхівки торта одного ковзаняра. Потім удвох із Марком вони стромили ножі глибоко в торт. Підсхвальні вигуки оточуючих. Наступного ранку промені яскравого сонця, відбиваючись і дроблячись у крижаному панцирі озера Женева, заливали все довкола сяючим райдужним сяйвом. На свої власні кошти природа влаштувала чудове денне шоу, перевершивши вчорашній вечірній фаєрверк. З озера випливала річка. Вигинаючись, вона тікала далеко в ліс. Саме тут відбувалася сьогодні хокейна битва. До полудня гра була у розпалі. Хокейні команди склалися переважно зі службовців Торн Індастріс. На перший погляд здавалося, що хокей на свіжому повітрі – це всього лише чудова розвага. Але і Ахартон із його приголомшливим внутрішнім чуттям, і Бухер нескінченно чуйний до будь-якої зміни емоційної температури чудово усвідомлювали, що відбувається насправді. Через низку причин хокей у компанії Торн Industries сприймався як засіб просування службовою драбиною. Річард Торн – людина глибоко порядна, без сумніву був би неймовірно вражений, якби дізнався, що в нижніх ешелонах влади його компанії класний хокейний гравець вважається дуже важливим обличчям, що його молоді завзяті службовці час від часу проводять свої суботні дні на озері Дюлак тренуючись під керівництвом старіючого канадського екс-чемпіона. Сьогодні день видався надзвичайно вдалим. Всі були сповнені сил, навіть літні службовці вийшли на майданчик, намагаючись приборкати холод. Тут вже були присутні й дружини. Розудягнені в строкаті вовняні шапки, шарфики й рукавиці, теплі м'які чобітки. Дем'ян та Марк були капітанами. Вони кинули жереб, кому першому доведеться набирати команду. Жереб упав на Дем'єна. Він, звичайно, відразу скористався нагодою і першим вибрав свого прийомного батька. Річард кумедно розкланявся, висловлюючи навмисну гордість тим, що його відзначили першим, а потім приєднався до Дем'єна. Марк почав Захартона. Чесно кажучи, гравцем той був неважливим. Але недоліки злишком нівелювалися ентузіазмом біла. Наступним дем'яно брав бухара. Можливо, це був свого роду крок у відповідь після вчорашньої такої незвичайної розмови. Або Дем'єн раптом усвідомив, що Бухер був із породи тих, з ким треба грати в одній команді, а не проти. Бухер стрімко кинувся до Дем'єна і Річарда, обдавши їх віялом крижаних уламків. Наступний вибір Марк зупинив на Пасаріані. Йому подобався індіанець, хоча за великим рахунком – від Пасаряна був такий самий толк, що на стрибках від задумливої кобили. Але дух індіанця компенсував невміння грати. На льоду він творив чудеса. Пасарян так умів підбадьорювати гравців, що команда незмінно здобувала перемогу. Нарешті команди були сформовані, окреслені краї майданчика, і гра почалася. Бухер був умілим гравцем, завжди впевненим у собі, і йшов на пролом. Мабуть, він багатоюперто тренувався. Річард тримався в тіні, не виявляючи бажання грати віртуозно та потрапити до центру уваги. Він спостерігав за Бухером і раптом зрозумів. У поля зовсім відсутнє розуміння, що все це просто гра. Мисливський азарт Бухера насторожив і налякав його. Інишком почав спостерігати за своїм прийомним сином. Навіть у цій аматорській грі Дем'ян виявляв разючу, особливо для хлопчика його років, майстерність. Мелькаючи то тут, то там, він насолоджувався боротьбою, сяяв лезами ковзанів, виписуючи на льоду хитромудрі фігури. Усі захоплено спостерігали за ним. Дем'ян спритною й вміло орудуючи ключкою, більшу частину часу не випускав шайбу, і незважаючи на всі зусилля суперників, саме він визначав хід гри. Чарльз Ворен волів сьогодні не грати. Натомість він прошкутильгав на своїх ковзанах до краю річки, Остаточно притомившись, струсив сніг сліди останнього падіння і незграбно ковзав туди, де Анна Торн поралася біля великої пересувної жаровні. Всі слуги були відпущені, тому тут панувала надзвичайно невимушена атмосфера. Анна зготувала вже цілу гору гамбургерів, булочок із сосисками та смаженого на вугіллі м'яса. І все це так швидко й тямуще, ніби народилася справжньою куховаркою. Помітивши у Ворена дружина Річарда гукнула: "Що ви хочете? Булочку з сосискою", захекавшись, кинув Ворен. Анна простягла йому одну. "Все? Для початку все", заявив Ворен. "Я так зголоднів, що напевно з'їв би всі ваші сосиски". Він проковтнув за один прийом півбулки і наклав на ту частину, що лишилася, цілу гірку цибулі з соусом. «Я читала про вашу приятельку в газетах», – заговорила Анна. «Звичайно, даремно зараз про це говорити, але мені дуже шкода». Ворен кивнув. «Я ніяк не зрозумію, що там могло статися». Але Анна вже відвернулася, продовжуючи спостерігати за грою. Ворен дожував залишки булочки з сосискою і злодійку вату потягнувся за наступною. «Ніхто з присутніх не помітив гігантського чорного ворона». Він сів на гілках високого темного дерева, всього за 20 футів від них. Ворон роздивлявся людей холодними, пронизливими очима. Річард тим часом передавав точний пас Демяну, який акуратно перехопив його своєю ключкою, а Хертон, незграбний у хокейній формі, грав захисником. Він рушив уперед, намагаючись зупинити хлопчика. Демян, насолоджуючись грою та швидкістю, прорвався уперед. Ні на мить не сумніваючись, що обіграє старого, він подався прямо на Ахертона. Той послизнувся і, на утримавши рівновагу, рівну вагу, увесь зіщулився і заплющив очі, чекаючи зіткнення. Дем'єн, однак, в останню мить зробив чудовий пірует навколо Ахертона і з величезною швидкістю промчав уперед до воріт. Ахертон розплющив очі і спробував усвідомити, що сталося. Дем'єн ніби випарувався. Ахартон обернувся і побачив хлопчика, який рвався до воріт. Раз у раз потикаючись, старий перетнув майданчик і зашкутильгав за дем'яном. Непомітна спочатку тріщина позаду Ахартона швидко розширювалася. Ось вона вже випередила старого і наздогнала Дем'яна. Лід під ним захрумтів. Бухер перший помітив це і рвонувся до обох гравців. Раптом пролунав зловісний хрускіт. Тріщина навколо Ахертона перетворилася на широкий пролом. Гравці з жахом застигли на своїх місцях. Глядачі з берега щось кричали. Нарешті Бухер дістався Дем'яна, обхопив його за пояс, підняв і жбурнув у безпечне місце. Сам він при цьому знаходився всього за кілька дюймів від тріщини. Ахертон злякався. Він розумів, відбувається щось жахливе, але був без сили щось зробити. Старий не встиг вчасно переступити тріщину на льоду. «Біле, тримайся!» – крикнув Торн і кинувся до Ахартона. У застиглому повітрі знову пролунав тріск. Був схожий на хрускіт кісток. Крига навколо Ахартона розламалася на окремі шматочки. Старий на крихітному крижаному острівці посеред холодної та темної річки виявився відрізаним від берега. Тріщина тим часом розповзалася і розповзалася – на протилежній від стороні сторонні збилися докупи гравці. Вони простягали Ахертонові хокейні ключки, пропонуючи йому вчепитися за них. Але все було марно. Крихітний крижаний острівець нахилився під вагою старого. І Ахертон почав зісковзувати до його краю прямо в темний вир. Анна затиснула рота, щоб не закричати. Вона зрозуміла, що ось-ось станеться страшна непоправна біда – Дем'ян рвався з обіймів Бухера. Сповнений розпачу, він прагнув допомогти старому. Але Бухер міцно тримав хлопчика. «Стрибай!» – кричав пасарян. Але було вже надто пізно. Плавуча крижина під Ахертоном, нахилившись, вислизнула з-під нього і разом зі старим пішла в булькаючу темну поверхню. Декілька секунд Ахертона не було видно. Раптом він виринув, судомно хапаючи ротом повітря. Чоловіки ланцюжком лягли на лід. Торн простягав руки, намагаючись дістати пальці Ахертона. Голова старого ледве підводилася над водою. Очі були сповнені жаху. Ахертон судомно чіплявся за лід, намагаючись видертися. Кров струменіла з роздертих долонь. Він видав несамовитий крик, і відразу потік підхопив його і стягнув донизу. Старий зник під водою. Люди на льоду немов скам'яніли. Вони не вірили власним очам. І раптом прямо під торном з'явилося обличчя щільно притиснуте до внутрішньої поверхні льоду. Це був Ахертон. Його несло потоком. Якийсь час присутніші могли порожевому кривавому сліду під льодом простежити страшний шлях старого. У розпачі люди бігали по льоду, слідуючи за замерзаючим і потопаючим Ахертоном. Намагаючись проломити лід, вони били своїми ключками по застиглій поверхні річки, щоб пробитися до людини, яка гинула. Дем'ян вирвався нарешті з обіймів Бухара і помчав до всіх інших. Торн лезами ковзанів намагався розбити лід. Ахертон почав задихатися. Крізь призму товстого льоду він невиразно розпізнавав обриси людей, що метушилися на поверхні. До нього долинали якісь глухі уривки їхніх криків. Але старий не міг пробитися до них. Легені його розривалися. Раптом попереду зверху з'явилося світло. Яскраве коло на тлі похмурої води. Це було дерево, що росте на березі. Але частина його опинилась під водою і утворила в крижаному панцирі промоїну. Зібравши останні сили, Ахартон почав молитися. Його дивом винесло в ополонку. «Он він!» – закричав Дем'єн. Всі кинулися до дерева, але зупинилися на певній відстані від нього, бо крига була надто тонка. Голова Ахертона виразно виднілася над поверхнею промоїни. Його обличчя було спотворене, як загарпунена риба. Він судомно ловив відкритим ротом повітря. «Ми йдемо до тебе», – заволав Річард. І вони з Дем'єном дюйм за дюймом почали наближатися до Ахертона тонкою кіркою льоду. Ще якусь мить голову старого було видно, а потім ніби чиясь гігантська рука схопила його за щиколотки і потягла під воду. Темна постать Ахертона все глибше опускалася на дно, доки зовсім не зникла. – Усім розтягнутися, – у розпачі закричав Торн, – ми втратили його. Але все було марно, Ахертон зник. І поки люди на льоду вишиковувалися в ланцюжок, Величезний чорний ворон зірвався з гілки і злетів у небо, затягнуте хмарами. ДЕВІДЗЕЛЦЕР ЖОЗЕФ Ховард. Омен Дем'єн. Розділ п'ятий. Майже місяць минув з того часу, як загинув Ахертон. А бухер ніяк не міг закінчити перебудову свого нового кабінету. Стіни, раніше обклеєні шпалерами, він обробив дерев'яними панелями. На зміну старим шкіряним кріслам з чоловічого клубу Ахертона з'явилися сучасні меблі, обтягнуті чорною шкірою і блискучим хромуванням. Бухеру лестило, що його нинішній кабінет мав схожість з їдальнею торнів у їхньому будинку в Чикаго. Адже саме там усе й почалося. Бухеру подобалося мати власний портрет у гарному обрамленні. Він висів у залі перед кабінетом, де сиділи секретар та адміністратор там, де йому й треба було висіти, на місці колишнього портрета Ахартона. Але найбільше цього січневого ранку Бухера порадував його помічник Байрон. Це був слухняний і кмітливий хлопець. Щойно лімузин Бухера загальмував перед головною будівлею Торн Індастріс, від його дверей відокремився Байрон із журналом у руках. Це був останній номер журналу Форчен. На його обкладинці красувалася копія портрета – що висів перед кабінетом Бухера. Поль спеціально вилітав до Нью-Йорка, щоб замовити цю фотографію. Напис на журнальній обкладинці говорив «Поль Бухер – новий президент Торн Індастріс». Байрон, не ворухнувшись, стояв біля дверей, чекаючи розпоряджень боса. Бухер злегка кивнув і, на ходу кинувши помічникові «Дякую, Байроне!» пройшов повз. «О, ви вже бачили журнал!» – розчаровано протягнув Байрон – Бухар глянув на свого помічника з неприхованою зневагою. «А ви думали, що такі речі відбуваються випадково?» Іноді наївність помічника здавалася йому награною. Десять років тому він сам не був таким, принаймні так йому здавалося. Бо що старшим ставав Бухар, то ретельніше спрацьовувала його пам'ять. Байрон обірвав хід думок боса. «Мені здається, знімок вийшов вдалим», – заявив він, киваючи на обкладинку. Бухар не зволив навіть відповісти. Стоячи в холі, вони чекали на ліфт. – Від Пасаріана є якісь звістки? – поцікавився Бухар. – Ні, сер, заговорив Байрон. Плавно розійшлися двері ліфта, і чоловіки увійшли до нього. Бухар натиснув потрібну кнопку. Коли ліфт пройшов три поверхи, Байрон раптом обрушив на Бухара новину. – Річард хоче бачити вас прямо зараз. Поль на мить розгубився, але лише на мить. Він дізнався про цю гру. Сам він сотні разів грав у неї, продираючись по службових сходах. Суть цієї гри зводилася у цьому випадку до наступного. Річард рано повернувся з відпустки. Я це знаю, а ти ні. Він хоче бачити тебе. Нині. Це означає, що в тебе можливо неприємності. Я назвав його Річардом. Раніше я ніколи не називав його інакше, як містер Торн. Це означає, що у нас із ним тепер, можливо, інший рівень стосунків. І був він досягнутий за твоєю спиною, поки ти займався своїм кабінетом і фотографувався на всілякі обкладинки. Можливо, я навіть знаю, чому Річарду, як я його тепер називаю, не терпиться побачити тебе. Але Байрон не врахував, що Бухер був досвідченим і пропаленим гравцем. Починати проти нього якусь комбінацію – Однаково, що застосувати захист Капабланки проти самого Капабланки. О, спокійно простяг Бухар. Він уже у себе? Байрон був вражений. Так, похмуро відповів помічник. Нарешті Байрон сказав. І він дуже засмах. Обидва чудово розуміли, що відповідь виявилася невдалою. За столом, де вільно могла б розміститися ціла делегація ООН, сидів Торн і пив каву. Не встиг Бухер відкрити для привітання рота, як Річард випалив. Якого біса Пасаріану шивається в Індії? Бухер, поставивши на стіл свій дипломат, сів. Треба дати йому можливість виговоритись. Спробую вгадати, що це означає. І який дивний вигляд у Торна, розмірковував Бухер. Комірець з монограмою на сорочці розтебнутий. Немає крабатки, неголений. Звичайно, Річард мав на все це право. Але він ніколи не дозволив би собі з'явитися тут у такому вигляді, не маючи на те певних причин. Це була вже не гра, Річард справді був розлючений. «Мені потрібна ще одна компетентна думка щодо закупівлі землі у тих краях», – почав Бухер. «Хто краще? А ми вже купуємо ці землі?» – злякано запитав Торн. «Ви погодилися з тим, що я повністю реалізую висновки своєї доповіді», – продовжував Бухер – виправдовуючись і відчуваючи при цьому приниження. Це було умовою моєї згоди стати президентом компанії. Торн потер обома руками обличчя і зітхнув. Але це не означає, що ви можете виключити мене з управління моєю власною компанією. Перш ніж щось реалізовувати, вам слід було б спитати мене. Але ж ви були у відпусті, запротестував Бухар. Я вирішив вас не турбувати зайвий раз. Вимовляючи ці слова, Поль розумів. Наскільки фальшиво звучить його пояснення. Мене будь-якої миті можна було знайти по телефону, парирував Торн. Потім він стомлено опустив голову на груди і сумно додав: "Біл ніколи б не прийняв такого рішення, не повідомивши мене. Я не біл, заперечив Бухар. "А я й не чекаю від вас, щоб ви ним були", підвівся Річард. "Але я дуже розраховую, що ви дотримуватиметеся правил поведінки в компанії". Настала довга мовчанка. Торн вирішив пом'якшити удар. «Полю», – почав він, – «ви, блискучий фахівець. І ви, звичайно ж, заслуговуєте, щоб бути на самому верху. Але, будь ласка, ніколи не забувайте, чия це компанія. Це ніколи більше не повториться». Схоже, Бухер щиро каєвся. Він спробував змінити тему розмови. «Ви шукали пасаряна. Навіщо?» «Там якісь неполадки з його установкою П-84», – повідомив Торн. Уолкер почав із цього приводу психувати. «Я подбаю про це», – підводячись запевнив Річарда Бухар. Він зрозумів, що розмова закінчилася. «Сподіваюся, що так». Торн дочекався, поки Бухар вийшов з кабінету, потім підвівся і підійшов до великого вікна, що виходило на гарну стару водонапірну вежу. Вигляд з вікна, як правило, заспокоював його – але тільки не сьогодні вранці. Турн був надто засмучений. Що стерзало його трагічної смерті Ахартона? Але Річард не міг пояснити, що ж його турбувало. Девід Зельцер, Жозеф Ховард, Омен, Дем'єн. Розділ шостий. Курс лекцій називався «Військова історія. Теорія та практика». І хоча назва заінтригувала – Насправді ці лекції були дещо розширеним оглядом найбільш знаменитих битв. Передбачалося, що вони повинні вселити в курсантів повагу до військових добластей. Це іноді спрацьовувало. Але в більшості випадків підлітки залишалися абсолютно байдужими до бойових заслуг предків. Курс був обов'язковим, і кожному хлопчику слід було пройти його. На сьогоднішньому уроці історії були майже всі курсанти зі взводу сержанта Нефа. Шкільний священник розповідав хлопцям про знаменитого гуна Атіла. Священник Будмен був високий, худорлявий, його чорне волосся розділяв прямий проділ. Він носив церковний комір і твідовий піджак. Читаючи розповіді про життя і подвиги Атіла, Будмен проникав за межі холодних і безпристрасних сторінок. Заглядав у душу воєвничого гуна. Священник відчував, що Атіла був глибоко нещасною людиною, мучеником що по-справжньому він не був ніким зрозумілий. І це зріднило його будмена із великим гуном. Цього бідолаху, любив повторювати священник, історія інтерпретує, звичайно ж, неправильно. Вам необхідно усвідомити, що Аттіла вважався серед своїх співвітчизників справедливим правителем. Єдиним підлітком у класі, хто уважно слухав лектора, був Дем'єн, що стало несподіванкою навіть для нього самого – бо Дем'єн не дуже шанував історію. Наопаки, він відчував якийсь внутрішній спротив до цього предмета. Однак за останні кілька місяців Дем'єн раптом почав відчувати дивну і невиразну чарівність при думці про тих, хто жив і помер багато років тому. «Найменше от тіла прагнув до руйнувань», – продовжував священник, «принаймні в порівнянні з іншими завойовниками до і після нього». Марк і Теді, який прилаштувався з деяких пір до Торнів, затіяли метушню. Марк щось нашкрябав на шматку паперу, і Теді ледве стримувався, щоб не захихикати. Справді, розповідав Будмен, адже Аттіла так прагнув здобути всебічну освіту, що запросив до свого двору багатьох вчених римлян. У цей момент Марк засунув клаптик паперу Дем'єну, той глянув на шматок, захоплений зненацька не зміг стримати сміху. Священник заумер на півслові. «Хто сміявся?» – запитав він. Дем'ян одразу схопився. «Я, пане священнику! Підійди сюди і захопи з собою листок!» Дем'ян негайно виконав наказ. Марк неспокійно задерся на стільці, Тедді злегка штовхнув його в бік. «Ну і справи!» – прошепотів він. Курсанти з цікавістю спостерігали за подіями. Будмен взяв у руки клаптик паперу. На ньому був намальований сам священник. У високому церковному комірі і верхи на коні. Над собою священник тримав кілька ворожих голів. Будмен похолов. Виходило, що глузували навіть не з нього, а з його обожнюваного Атили. І робив це один із найтямущих хлопців. Будмен зім'яв малюнок і викинув його в кошик для сміття. Отже, – промовив він після драматичної, і, як йому здалося, паузи, що наводить страх. У нас у класі з'явився художник. Торне, я, схоже, наводжу на вас нудьгу. Ви, звичайно, всі знаєте про подвиги от Глибоко зітхнувши, Дем'єн відповів. Дещо, сер. І сам здивувався свої відповіді. Дещо, справді, – повторився щенник із таким самим сарказмом. От якби Атіла так само знав лише дещо про військову справу, ми б сьогодні й імені його не згадали. Він примружив очі. Торне, а ви щось, крім свого імені, знаєте? Щонебудь про Атілу чи римлян? Дем'єн ще раз глибоко зітхнув. Думаю, що так, сер, але ж він нічого не знав, що за чортівню він раптом ніс. У класі зашушукалися, обговорюючи, що за штуку затіяв Дем'єн. Всім було відомо, що пряма конфронтація була не в його дусі. «Значить, думаєте, що знаєте», – передражнив хлопчика священник. «Ну що ж, зараз ми це з'ясуємо. Ви не заперечуєте?» «Скажіть мені, Торне, якою була чисельність війська Атіли, коли той завоював Галію?» «Приблизно півмільйона чоловік, сер», – заявив Дем'ян, навіть не встигнувши здивуватися, звідки в його голові з'явилася відповідь. І одразу, ніби з боку, почув сам себе. Але він був розбитий Аецієм у битві при Шалонії в 451 році. Він повернувся назад, завоювавши Північну Італію, не дійшовши до Риму. Будмен здивувався. Він не чекав на це. Але клас чекав, і не в його правилах було здаватися. Доведеться доводити опитування до кінця. У будь-якому разі відповідь хлопчика нагадувала скоріше цитату з енциклопедії. Можливо, Торн належав до такого типу учнів, які знали все на пам'ять. Такі завжди відповідали, що Америку в 1492 році відкрив Колумб. Але вони не мали уявлення про те, що шукав мандрівник Індію. Будмен вирішив поставити питання на кмітливість. А чому Аттіла не дійшов до Риму? І знову Дем'ян ні на мить не замислився. Вважається, що це заслуга папи Лева І, його дипломатії – але справжня причина крилася в відсутності провізії. Тут Дем'ян на мить завагався. Будменові здалося, що хлопчик збився. У свідомості Дем'єна тим часом випливло моторошне бачення венеричного захворювання. І хлопчик намагався підібрати слова, щоб пояснити це. Нарешті він промовив. І крім того, армія була підкошена чумою. Декілька курсантів вловили суть затримки і захихикали – Дем'ян почервонів. Священник був розлючений. «Тихо!» – закричав він до курсантів. Потім, знову повернувшись до Дем'яна, вирішив підловити хлопчика на якихось маловідомих фактах і покінчити із цим тяжким інцидентом. Коли народився Атіла? Це невідомо, сер. Дата правління – з 434 по 453 рік нашої ери, сер. Помер від носової кровотечі під час м, святкування свого останнього весілля. На цей раз вибухнув уже увесь клас. «Замовкнути!» – скрикнув священник, і його впевненість похитнулася. Він впритул підійшов до Дем'яна і промовив просто в обличчя хлопчику, ніби відчуваючи його. «Як звали його брата?» «Бледа!» І знову Дем'ян не обмежився цією простою відповіддю. Хлопчик, раптом наповнившись якимось могутнім і всесильним знанням, почав його випромінювати, очі Дем'яна заблищали. Здавалося, що пульсація цього знання поширюється по всьому класі. Вона ніби набула матеріальності. Дем'ян раптом дізнався все про гуну Аттіла. Але він не міг зрозуміти, звідки прийшло це осяяння. Він начебто розчинився в мозкові Аттіли.